Hey. Hey hernede. Lige ved din hånd. Hold ved mig, så du ikke falder på trappen. Hvor skal vi hen? Der er så meget, jeg gerne vil vise dig. Hvor skal vi starte? Hmm. Ja. Yeah. Hvor skal vi gå hen? Uh. Kan du høre det? Det kommer fra musik. Bare følg mig, så følges vi deroppe. Og så skal vi bare lige rundt her. Ja. Hov, hvad det? På væggen? Det ligner en underlig lem. Hmm, har den altid været der? Hvad bruger de den til? Vil du ikke lige tjekke for mig, hvad der er bag ved den? Wow. Jeg har altid forestillet mig, at der vil være et eller mere spændende bag lemmen. men vi må også se at komme videre. Kan du høre, hvor musikken kommer fra? Jeg tror, det er den helt til venstre, altså M3. Jeg kan desværre ikke komme med dig derind. Du må klare dig selv derinde. Vi ses! Hey du! Kom herhen! Det er mig her på stativet. Du kan bare tage op i hånden! Helt op til munden! Jeg lige ligeglad med om din hånd er dårlig. Jeg har prøvet det der er værre. Vi skulle lige til at synge sang. Hvis du kender den, så syn godt med. Og bare rolig, der er ingen, der kan høre dig. Er I klar, drømmerne? fantastisk! Tusen tak, fordi du er med til at synge. Det er skønt, når folk dig kommer herop og så så løs. Desværre er der også nogle gange nogen, der slår sig lidt for meget løs. Mange folk behandler mig ikke med respekt. De spytter, råber og slår mig. Det er ikke rart. Nå, men jeg vil ikke kede dig mere. Det lyder til, at kalenderen kalder på dig. Du bør nok gå til det. Jeg håber, du kommer igen snart. Vi ses! Hej igen. Jeg håber, du hyggede der med mikrofonen og fik prøvet i en sangstemmelig dag. Hun kan virkelig snakke meget, men hun er nu sød nok. Hmm... Hvad skal jeg så vise dig nu? Jeg mangler at vise dig kælderen. Bare mig igen. Så gør vi da ned i kælderen nu. Det er faktisk en meget flot maleri, det der. Det er ikke, at man rigtig tænker over, at der er der. Men når man lige ser det, så er det egentlig meget flot. Selvom det er lidt underligt, at der bare bruger en brun plet på det. Uh, der er altså godt nok mange trapper her. Vi fortsætter bare længere ned. Uh, jeg synes, det begynder at blive lidt skræmmende, det her. Åh, oh, nej. Okay, nu skal vi være meget stille. Det kan være, at nogen hører os. Det er ikke fordi, vi ikke må være hernede. Men jeg er bare bange for, hvad der ellers er hernede. Jeg har jo aldrig selv kunne komme helt dernede. Men det er egentlig heller ikke fordi, haft lyst til at se, hvad der er dernede. Når folk går dernede, kommer de ofte meget hurtigere op igen. Jeg tror, det i de mørket omklædens rum, der skræmmer dem. Men der er da ikke noget skræmmende ved det. Det er nok bare, fordi lyset ikke er tændt. Bak til venstre her. Men lad lys være slukket. Kontakten af hernede er ret dårlige. Kan du se nogen i mørket? For jeg følte altså virkelig, at der er andre end os hernede. Hørte det? Åh oh, nej. Skynd dig Vi burde ikke være hernede. Skynd dig op i trænken. Jeg kan vælte det tæt på. Åh, oh, det var godt, vi så fra det. Det var godt, at det var så hurtigt. Jeg var på noget engang, at der var en pige, der gik dernede, men hun kom aldrig tilbage. Det er nok hende der som stadig prøver at få folk til at blive dernede hos hende. Det har været en virkelig spændende tur med dig. Og jeg er så glad for, at du vil hjælpe mig med at undersøge alt det her. Vi ses måske en anden gang. Hej hej!